פרק ז' הלא צבא לאנוש עלי ארץ וכימה שכיר ימיו כעבד ישאף צל וכשכיר יכבה פועלו כן הונחלתי לי ירחשיו ולילות עמל מינו לי אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ארץ ושבעתי נדודים עד נאשף, לבש בשרי רימה וגוש עפר, עורי רגע וימאס. ימי קלו מני ארג, ויכלו באפס תקווה. זכור כי רוח חיי לא תשוב עיני לראות טוב, לא תשורני עין רואי. עיניך בי ואינני. כלה ענן ואיילך, כן יורד שאול, לא יעלה. לא ישוב עוד לביתו, ולא יכירנו עוד מקומו. גם אני לא אחסך פי, אדברה בצר רוחי, אסיחה במר נפשי. הים אני עם תנין? ‫כי תשים עלי משמר? ‫כי אמרתי, תנחמני ערשי, ‫יישא ושיחי משכבי. ‫וחיטטטני בחלומות ‫ומחזיונות תבעטני. ‫ות תבחר מחנת נפשי, ‫מוות מעצמותיי. ‫מאסתי, לא לעולם אחיה, ‫חדל ממני כי הבל ימיי. מה אנוש כי תגדלנו, וכי תשקיט אליו ליבך? ותפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. כמה לא תשעה ממני, לא תרפני עד בלעירוקי? חטאתי, מה אפעל לך? נוצר האדם, למה שמתני למפגע לך? ואהיה עליי למסע, ומלא תישא פשעי ותעביר את עווני, כי עטה לעפר אשכב, ושחרתני ואינני.